Упізнаваний звук струменя, який задерекувато поливав газон, виразно свідчив, що охоронець дивиться не на вікно, принаймні цієї миті. І все ж на усвідомлення цього пішло секунди три. І лише потім я обережно випустив повітря з легень, полегшено переводячи дух. Вжикнула змійка, і знову пролинали розмірені кроки. «Ти геть хвора, чи що?» – прошепотів я Ірмі. Ми так не домовлялися. І рішуче підвівшись, я відчинив стулки. Добре, що в мене вистачило розуму визирнути, перш ніж стрибати на підвіконня. Охоронець стояв за п'ять кроків і пускав у повітря хмаринки пари з електронної сигарети. Повільно, оскільки бічним зором він міг помітити рух, я відхилився і причинив вікно. Ірма спокійно роздивлялася коридор через мультивізор. Я присів поруч, стримуючи бажання її задушити. Пристрій у її руці ледь чутно дзищав. «Усе правильно!» прошепотіла вона. Ніби нічого не сталося. «Цих палат не використовують. За дверима ліворуч робоче крило». «Їрмо!» ледь чутно сказав я. «Будь-який дебіл помітить нас на моніторах». «На ось!» Вона простягнула мені, звичайно, стерильну маску зі своєї аптечки, надіювши також. Це якщо ти раптом захочеш помахати в об'єктив. Ніфіга! Засичав я, узявши її за лікоть. Я повертаюся. Справді? Думаєш, охорона порожнього госпіталю щоночі безперервно витріщається на порожні коридори? Своїми порожніми очима? Я не відповів. За вікном знову пролунали кроки. Ірма раніше за мене здогадалася, що відбувається. Смикнула мене за лікоть і майже потягла за собою по коридору. Замить пропищав дверний замок. Коли повернули за ріг, я навіть не був упевнений, що ми встигли. Серце калатало. Обоє сопіли, як їжаки. Пролунали неквапливі кроки охоронця. Він навіть щось насвистував. Зупинився. Стукнула стулка в вікна, клацнув механізм. Знову кроки. Тепер віддаляються. Через секунду відчинилися двері, і охоронець вийшов. Я видихнув. Від припливу адреналіну шуміло у вухах. Весь час уявляв, як добре нас видно зараз на моніторах. «Ось що!» – раптом тихо сказала Ірма. «Або ходімо!» Або справді, вали, медвічі ледь не спалилися через твої манси. Це звучало так, наче вона обізвала мене боєгузом. Загалом, Ірма правду каже, обираючи між стереофільмом і порожніми моніторами. Я, звісно, обрав би фільм на місці охорони, але хто знає, як учинить вони. Тоді бігом, пробурчав я і пішов перший. Хоч як я намагався тихо ступати, у майже абсолютній тиші заснулого госпіталю кожен кров, крок, видавався дзвінким ляпасом. Дико калатало серце. По тому, як важко їй часто дихала Ірма, я зрозумів, що її насправді теж каламутить. Від цієї думки чомусь полегшало. Магнітні двері пропустили нас у робоче крило без будь-яких проблем. Тихо. За наступним поворотом коридор був освітлений. Не змовляючись, ми обоє пішли спокійно і впевнено, ніби виконуючи буденні обов'язки. Бігти або скарадатися було б не тільки безглуздо, але й більш підозріло. Правду кажучи, навряд чи хтось подумає, що ми маємо право тут бути, але все ж таки. Ще один коридор. Магнітні двері. Знову коридор. Ще зо дві виснажливі хвилини задушливого страху у світлих коридорах госпіталю. Невдовзі ми опинилися перед непрозорими дверима карантинного боксу. І, якщо вірити табличці, усередині саме Окамура. Проігнорувавши стандартний напис «Не заходити небезпечно», Ірма приклала ключ-картку до замка. Щось клацнуло. і важкі двері ледь сіпнулися. Я взявся за клямку і обережно відчинив. Усередині було геть темно. Судячи з усього, наш капрал спав. Я нерішуче завмер. Ми ж не можемо отак запросто увімкнути світло і розбудити його, або... Охоронець! Раптом видохнула мені на вухо Ірма і буквально увіпхнулась в палату. Перш ніж зміст вимовленого дійшов до мене, вона зачинила двері, і ми опинилися в суцільній темряві. На мить я розгубився. Вертів головою, намагаючись щось роздивитися, але пітьма була хоч в око стрель. Від цього я чомусь повністю втратив орієнтацію. І здавалося, важко навіть було б сказати, де верха а де низ. Час ніби зупинився. «Ось хто відтестує тебе поповній», – раптом сказав у голові, Мій власний голос. І під ребрами неприємно залоскотало відчуття напливу паніки. Почувся знайомий кислий запах. Увижається. Тобі це просто увижається. Немає ніякого запаху. Я заплющив очі і вдихнув повітря. Пахало тільки лікарнею і нещодавнім ремонтом. Це страх, хлопче. Просто страх. І все ж... Я боявся навіть повурухнутися через ірраціональну впевненість, що відразу наткнуся на гострі хеліцери болотяного павука. Серце стугоніло, як відбійний молоток. Здавалося, за шумом крові у вухах можна було розрізнити цокот павучих кіхтиків. «Панічна атака», – сказав я собі, з останніх сил намагаючись утримати свідомість по цей бік реальності. Після нейроконструктора ти боїшся суцільної темряви. У нескінченій Чорноті плавно рухались якісь вогники, ніби їх несло течією. Щойно я їх зауважив, вони різко змінили напрямок, а потім так само раптово завмерли. Я не міг зрозуміти, далеко вони чи, може, висять у повітрі прямісінько перед моїм обличчям, але їхній рух викликав запаморочення. Я втрачав відчуття реальності. «Індикатори!» – пролунав у голові мій власний голос. Світлодіодні індикатори на медичній апаратурі. Ти вертиш головою і здається, що вони рухаються». Від цієї думки трохи полегшало. Я досі не міг зорієнтуватися в палаті, але простір навколо поступово ставав реальним. «Я дивлюся в мультивізор». Раптом пролунав Ірмін голос, і він був, як ковток повітря. Він спить, штучний сон. Я здригнувся, остаточно скидаючи з себе залишки паніки. Очевидно, минуло лише кілька секунд. Хотів витерти піт з чола, і з подивом виявив, що в моїй руці пістолет. «Ірму!» – тихо покликав я, але вона перебила. Зараз вирубаю штучний сон. І не думай. Адже треба було вибиратися. Не знаю, як. Але точно не відключати штучний сон хлопцеві, в якого сьогодні стріляли з індукційної гвинтівки. Я хотів підійти і зупинити її. Але що наступив крок, як повернулася паніка, заволавши в моїй голові, що просто зараз я наткнувся на павука. Своїм обличчям на його покриті пушком лапи. І хоч яка абсурдна була ця думка, вона паралізувала мене, пришпиливши до місця. «Ірмо!» – повторив я. «Не роби цього!» «Та все нормально!» І тут одразу щось клацнуло. Потім тоненько запищав котрий з медичних апаратів. І на кілька секунд запала тиша. Нарешті на ліжку зашорхотіла білизна. Було схоже, що хтось заворушився. Далі дивно. Звук був такий, ніби він ворушиться і ворушиться, не зупиняючись. Ворушиться, ворушиться, ворушиться, ворушиться! Ірмо, що відбувається? І ще одна нескінчена мить мовчанки, поки Ірма розгублено відповіла. Не розумію. Не розумію що, Ірмо? Мені здалося ще секунда, і в мене встромляться пазури, «Жала або чорт зна що ще! Я міцніше стиснув зброю, відчуваючи непереборне бажання смолити, поки є патрони».